Ondarribian arrantza sektorea garrantze handi izan du historikoki, Labonantzatik ere Ondarribiko familia asko bizi izan dira erriko etxea kalengin bereziak egin izan ditu lehen sektorea berpisteko. Azken urtetan esaterako herriko etxeanen lur sailil batzuklanborrantzarako eskenini ditu eta horri esker nekazaritza kooperatiba sozialak martx jarri dira. Hildo ondatik bertako produktuen sustatzeko helburuarekin iaren hogeita laura arte bertako produktuen astea antolatu dute. Zotzi ekimen ezberdin proposatu dituzte. baseritarren azoka sustatu, aur gazte talduak zentsibilizatu eta azken batean lehen sektoreari bultzada baten emateko helburuarekin. Kalitza zilanez, landa garapenako zinegotziak dionez duela zenbait urte abiatuako bideari segida eman nahi izan diote. Oendeela lau bostu urte, nik uste dut ari garela urte zurte ba, pausua gematen batez ere lehenengo sektorearekin, haziginen azokaren irudiarekin, Eta bueno, ba urten bururatuz zaigu bertako produktuen aste hau antolatzea. Hasiko ginateke aste leenean, apirilaren horre antolatu ditugu Agroaldeara bisitak. E ikasleekin aurreko urtean probatu genuen, antolatu genitu nazokara eta baita ere Agroaldeara eta jarraitzen dugu Asmo Berdinarekin. Kasu hon tantalaia eta San Jose ikastetxekoak parte hartuko dute eta bueno, jakingo ute zer den Agroaldea bat sardena kasaritze ekologikoa, sardena agroeko, agroekologia, barago conchumo talde bat, ondo funtzionatzen duela bere bere 7 ere ien ba, igo dela eta gero badago kasu hontan aitort aitortriado ba parte hartzen dula eh, azokan asteaskenero eta udan ere bai larun la larumatero. Bertako produktuekin sukaldaritza tailerrak, eskola artekoekin bisitak, azukara eduta hasi tailerrak antolatu dituzte. Egitarroa biribiltzeko aperi jarren 24ean igandarekin Josunean Cesar Zamora nekazariak bere makina baserrira hurbiltzeko gonbidapena luzatu du. El curry berde jatetzeko sukaldariekin batera sukaldaritza ekologiko tailerra proposatzen dute bere baserrian. Bai bai, eh bat a Sevillaren 24ean, bestea Mayataren 8an eta 3garrena ekainaren 5 Eta tailerra ba bizitzi ditu lehenengoa da ba eh baratzar desar ba e, bisita giratu bategin eta bueno horra sentzu dituz ba ekologikoanetarako teknika kreatu dituzugun e, farazkiak egiteko eta erabedean... E, barazkia e, jazotzen ditugu, zotigero, e, jazo ondoren me, me, mendari txiki bat egiten dugu, <laughs> eskintu ditugu guztiak ekologikoak dira, eta mendaria ondoren e, burkis ba, berdeko sukaldareak e, e, jazo ditugun barazkiekin, denen artean egiten dugu e, menubat, bitlater eta postre bat, taldeka banatzen gara eta talde guztiak egiten dugu menu osoa. Eta ja behin hori eginda, bedo ja eseri eta bueno, ba, denunazioan akaldu. Beraz aperi janen ogoita laukua lehen da biziko itzordua izango da, baina gerora taller horretan ere parte hartzeko aukera egongo da.